Деякі жінки, польки, француженки, одушували в посилках цукор, печиво. Матері є матері, вони ділилися останнім. На дітей, народжених в таборі, страшно було дивитися. Жаль, проймав материнське серце. Залишені без догляду, діти, накричавшись, часто помирали. Матері готові були на крилах летіти до своїх малят але над ними стояли наглядачки, і навіть в обід жінці не завжди щастило погодувати своє немовля. Молотко перегоряло в материнських грудях, а частіше його і зовсім не було. Та й де б воно взялося? В немічної, виснаженої жінки. Вона прибігала увечері в барак, і якщо дитина ще не померла з голоду, не захлинулася від крику, не одобіла на холоді, то притискала до грудей маленьке посиніле створіння, частинку самої себе. З чим можна зрівняти страждання матерів у таборах, матерів, які знали, що вони приречені так само, як і їхні діти. Рятували своїх крихіток як тільки могли, пережовували табірний хліб, Замотували його в ганчірку і тицяли в роти к немовлятам. І все ж вижити щастило одиницям. Перед очима в'язнів розгорталась трагедія материнства, страшніша за ту, яка чекала на рабиню, що народжувала раба. Навіть за часів Кріпаччини Шевченко міг написати: нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. У Равенсбрюку вигляд матері з дитиною викликав не захоплення, а безмежний жаль і скорботу. Ненависть до тих, хто міг так знущатися з людини. Перші діти потрапили в концтабір Равенсбрюк ще улітку 1939 року. Це були діти циган які разом з матерями прибули із австрійської землі Бургенланд. З дітьми в табір привозили і єврейських матерів. Після початку Другої світової війни матері з дітьми прибували з країн, окупованих Гітлером. Із Польщі, Австрії, Чехословаччини, потім із Голландії, Бельгії, Франції і Югославії. Часто матері помирали, а дітей відправляли в Освенці, там її знищували в газових камерах. Було і навпаки. Матері з дітьми прибували і за свенцями. Хлопчиків ще до 12 років безжалісно відривали від матерів і посилали працювати в чоловічий табір. Дівчаток посилали на виробництво з 12 років. Від непосильної праці діти хворіли туберкульозом і помирали. Комуністки намагалися влаштувати цих дівчаток на легшу роботу. Але це не завжди вдавалося. У грудні 1944 року у Равенсбрюку жило біля 400 дітей. В кінці війни більшість із них фашисти відправили транспортом. Найбільше обурювало матерів, що діти мусили разом з дорослими стояти у спільній колонії на Апелі, застуджуватись на вітрі й холоді. Дитина до семи років не завжди може втямити, що від неї вимагають стояти струнко і не ворушитися. Худенькі істоти, бліді личка маленьких старічків з великими недитячими очима, відчайдушний плач і схлипування замерзаючих, які синіли й трусилися на апелі і пробували зігрітися, тупцюючи на місці. Це викликало співчуття у всіх жінок, тільки не у есесівок. Досить було комусь із дітей вийти з колони, яких жорстоко карали. Здавалося часом, що наглядачки, багато з яких було набрано з колишніх рецедовісток та повій, ніколи не мали власних дітей, не знали, що таке материнська любов і материнський біль. Чорношматники... Людто ненавиділи в'язнів, які були матерями, тобто мали те, чого вони ніколи і ні за які гроші, ні за яке плазування перед табірним начальством вже не матимуть. Почуття любові до дитини у них було випалене розгульним життям. Дивина, але любов до собак у нацистів доходила до сентиментальності. Вони цінили собаку в таборі більше за людину. Есесівка Доротея Бінц любила підкреслювати своє ніжне ставлення до табірних вівчарок. Вона кидала їм ласі шматки з есесівського столу, а комендантського улюбленця Цезаря власноручно годувала печивом на очах у табірних дітей, що ковтали слинки, дивлячись, як вовкодав поїдає ласощі. Військово полонені. Почали вимагати у табірного начальства, щоб дітей звільнили від знущальних апелів. У знак протесту весь табір відмовився вийти на роботу. Комендант змушений був поступитися. Офіційно відмінили апель для дітей на плаці разом з дорослими. Але влаштували його дітям у блоках. Їх однаково підіймали о четвертій. Сонні діти... Хитались свідотоми, бо багато із них працювали на рівні з дорослими по 12-16 годин. Часом падали, розбивали носи, їх щедро наділяли стусанами. Одне слово, те, що робилося раніше на дворі, на очах у всіх, тепер відбувалося в закритих приміщеннях. Що ж до вимоги призначити дітям норму харчування на рівні з дорослими, то на неї взагалі не звернули уваги. Радянські жінки знову оголосили протест і почали вимагати поселити дітей з дорослими, щоб мати змогу доглядати їх і підгодовувати. Діти із личками старичків порпалися в помийних ямах, шукаючи в покидьках хоч якийсь огризок з есесійського столу. Простягали до в'язнів Тони ломинки руки. І як же болісно було тій жінці, яка не мала що їм дати, бо й сама була голодною. Якось під час обіду Валя Самойлова поставила на стіл у своєму блоці мисочку. Перша відщипнула від власної пайки часточку і мовила: Якщо кожен з нас покладе в цю миску хоч тридцять грамів ми зможемо нагодувати дітей, адже їм не видають навіть стільки, скільки одержують дорослі. Миска пішла по столах, а надвечір, коли стемніло, і Павлинка, як завжди, пробралася до ротарміок під колючим дротом, вони дали їй хліба.